Ba, gaurkoan, el, askapenaren elkartasun brigaden inguruan itxeingo dugu, izan ere ba, kanpaina urteko kanpaina abiatu da, eta honetan hitz egiteko irungo askapenako kidea den, ba, Mikel Ángel dugu. Kaixo, arratsaldeon lehen? Kaixo, arratsa Urtero bueno, bezala, e, elkartasun brigadak izango ditugu e, udan izaten dira, baina jadanik zuek e, ba, lanean arizarete, Eh, brigadao, eh, guzti horien antolaketan, ez da? Bai, normalan hori udan esaten dire, ez baldi baldimatetzen eh, talde bat, ba, ez da ba, eskenan edo nahi, nahi dula egin, o, batxosten bai boso zailagun, eh, septiembre enoktubre nahi bai gute joan ezin eh, uh -huh. lekura, pues... Eh, Ba, bidea badago dago, vamos, mm -hmm. Bai, denborarekin hartzen da, gehien bat horrelako bueno, ba, proiektuak martxan jartzeko, horrelako brikada kantolatzeko baitare ere bueno, lan asko eskatzen duelako, koordinazio lan ikaragarria beharrezkoa da. E, Sentsibilizazio kanpaina batekin abiatzen zute, bueno, informazio kanpaina batekin abiatzen zarete, eta esango dugu, ba, gure eskualdeari dagokionez ari izango kionez, irunen hori, ez da? Bai itzordua bueno, da orkespenan bat eta gero ehongo dietestigantzak eh hainbat eh, brigaidtekin segurazko torkodea Bolibian eta Venezuelaen egon ondako eh, Eta, bueno, aukera daukate bai e, irundarrak eta bai inguruko uh -huh. etortzea. Hori, e, itzordua ostira launetan izango da, ez bai, da? Bai, izazpitan, e, azia kultura elkartean. Uh -huh. Bueno, hor e, beraz, e, aipatuko e, duzuen, ba, gailen artean, alde batetik esperintzeak aipatu dituzu, jendeak jakiteko, ba, nola izaten den, horrelako, e, bueno, ba, brikada batean ba, parte hartzea, bestaldetik baita ere aurtengo eskeintza sein izango den, ez? E, zerri aldetara, ba, joateko e, asma asmo du zuten. Bai, ba horten e, Argentinan eta Uruguay landuko dugu langile gestiohurturiko lantegiak eta memoria historikoa ere bai. Venezuelan ere lantegi sozialistak eta demokrazia parte hartzailea, Bolivian demokrazia parte eta jatorrizko herriak, Zaharako lurralde okupatutan imperialismoaren aurkako erresistentziak eta palestinan berriz imperialismoaren aurkako resistentziak berri, ber, berkatu. <hum>, bueno, herri guzti horietara, herrialde guzti horietara joateko e, aukera egongo da. E, gogoratuko dugu itzordu austera honetan izango dela, bestela, ba, zuekin harremanetan jartzeko, baitare, beste bide batzuk badaudez, da? Bai, e, askapenako web horriera idatzi, askapena.org eta doiztela brigadak arroba askapena.org e, e, horridatzi eta niongo problemai gabe, antzungo zaizue. Mm -hmm. Ba, askerrik asko, gozti horreken galditzen gara. Bale, mi asker zuen.